Кінець світу Алекс продовжувала шкандибати, опустивши голову. Краще тримати очі прикутими до землі. Там було їхнє місце. Піднявши голову, вона побачила б, як далеко до горизонту, наскільки паскудною буде подорож і що там не буде нічого вартого уваги, коли вона туди дістанеться. Можна з упевненістю сказати, що настрій у неї був не найкращий. «Хочеш посидіти на коні?» – запитала Сонечко. «Я? Ні, це останнє, чого я хочу. Ненавиджу коней». Боже, як би вона хотіла їхати на коні. Ліву ногу вона змучила ще кілька днів тому, не ступня, а один суцільний мозоль. Потім вона наступила на кролячу нору і пошкодила праву ногу, і тепер уже навіть не знала, на яку саме ногу кульгати. Сонечко здавалося не лише ображеною, але й розгубленою. Плечі стиснуті, підняті до капюшона, а руки обіймають ребра. – Зі мною все гаразд, – відповіла Алекс тоном, яким кажуть «я помираю». Але хоч Сонечко й могла помітити мишу за півмилі, схоже, до підтекстів була сліпа, навіть коли дівчина шкутильгала поруч із нею з обличчям, схожим на відбиту сраку. А може Сонечко ясно бачила підтекст, але не дуже хотіла жертвувати зручністю через Алекс, що й не дивно, адже Алекс зруйнувала їхню дружбу, якщо вона взагалі колись була. Хто захоче цілувати такий жадібний шматок лайна, як вона? Щойно вона торкалася чогось більш-менш хорошого, одразу псувала все, намагаючись схопити більше. Вона насупилася, відчайдушно намагаючись відволіктися, і подивилася на ряд кривих стопчиків обабіч дороги, похилих, наче їх поставив п'яний. На одному з них було насаджено старий овечий череп, із якого розвивався клапець з лілої шерсті, на іншому висів залізний обруч чи мідний колос, що брещало і дзвеніло на вітрі. «Що це таке?» – запитала вона. «Має явний язичницький присмак», – сказала Віга, ступаючи бусоніш, але, як не дивно, зовсім не відчуваючи дискомфорту. Нагадує мені про дім, і не в хорошому сенсі. Хоча, чи взагалі можна нагадати про дім у хорошому сенсі? Чи про що-небудь з минулого, якщо вже на те пішло? Вона замовкла, виглядаючи з бентешиною. Про що ми говорили? Про паркан, відповіла сонечко. Це повідомлення про спільний інтердикт папи і патріарха, промовив брат Діс, чухаючи рідку бороду, яка починала відростати. Інтер-що? пробурмотіла Віга. Інтердикт! Різко відповів він, вказуючи на найближчий стовп. Монахи і перевертні, певно, не найкращі супутники для подорожі, але ці двоє, здавалося, дратували один одного більш ніж будь-коли. Це, мабуть, кордон баронства Кал'ята. Місце було спостошене довгою віспою 30 років тому. Загинуло чверть населення. Звучить погано, пробурмотіла Алекс. Вона згадала довгу віспу, що пройшла через священне місто. Охоронці зганяли хворих у дезінфекційні будинки, сморід диму від спалених тіл. Люди монотонно повторюють переліки мен святих, щоб відігнати хворобливі випари, хори вдень і вночі благають Всевишнього про прощення. Це вже четверта чума, що вразила регіон за останні десять років, сказав брат Діас. Неміч зітхань була ще гіршою. У бібліотеці мого монастиря був звіт про неї. Мертвих було стільки, що кладовищ не вистачало, тому їх ховали в ямах сотнями, ховали їх на кожному дюймі освяченої землі, під кожною святиною, церквою чи каплицею в регіоні. Пейзаж за парканом мало чим відрізнявся, але знання цієї історії надавало йому загрозливого вигляду. Ціла провінція була стерта з мапи. Алекс затримтіла і трохи щільніше накинула вкрадене пальто на розірваний жакет. «Звучить справді погано». «Досить погано, щоб змусити церкви сходу і заходу, що ворогували між собою цього разу діяти разом. Вони оголосили все баронство проклятим, наказали його евакуювати і заборонили в'їзд до нього доти, доки не буде підтверджено божественне втручання». Схоже, що Бог так і не з'явився, пробурмотіла сонечко. У нього є звичка не приходити, сказала Алекс. Чума з одного боку. Брат Діас похмуро дивився повз стовпи на зарослу чагарником нічійну землю за ними. Війна з іншого. Він похмуро поглянув назад на вигорілі руїни села, які вони проїхали незадовго до цього. Вже можна почати думати, що це кінець світу. Віга пирхнула. Ви, священники, завжди оголошуєте кінець світу, як ті годи в моєму селі. Годи. У давній Скандинавії представники вищого соціального прошарку, які поєднували функції язичницьких жартів і світських лідерів. О, знамення! Подивіться, як ворони літають! Рагнарок наближається! М'ясники продають м'яса, бондарі, бочки, а ви – кінець світу. Так ви заповнюєте лави. У язичників є лави? – запитала Алекс. Ну як, радше лавки. Можливо, з шкурою для багатіїв. У твоїх історіях всюди є овеча шкура, сказала сонечко. Послухати тебе, то Скандинавія, це кров, човни та овочі шкури. Віка відмахнулася. Це просто. Вона почухала голову, думаючи про це. Непоганий стислий виклад насправді, але суть в тому, що. вона втупилася в горизонт. У чому суть? Брат Дія закотив очі. Ти так починаєш кожну розмову. Хапаєшся за вішки, одразу ж з'їжджаєш з дороги в болото, а потім сидиш там і питаєш, як це сталося? «Але ти маєш визнати, що так не нудно", сказала Віга, вибухнувши сміхом. "Ссяки Фреї, подивіться на ваші кисліпики". Вона обійняла Алекс за плечі і стиснула її так, що та застогнала. "Я вбила тих виродків в сарай, чи не так? Не думаю, що вони ще когось турбуватимуть. Мене турбують не мертві виродки", прохрипіла Алекс, звиваючи плечима, щоб послабити стискаючу руку Віги, аби озирнутися назад. Туди звідки вони прийшли. "Мене турбують виродки, які все ще живі". «Ніколи не озирайся, ось моя порада!» Віга відпустила плечі Алекс, що було величезним полегшенням. Потім схопила її голову однією великою рукою, що було вже не так приємно, і боляче повернула її обличчя вперед. «Очі вперед! Зі шкреби, брут образ і жалів, що доброго може зробити занепокоєння!» Вона скуйовдала пальцями волосся Алекс. «Я завжди дуже багато хвилювався, – сказав брат Діас, – і дивовижно, в скількох різанинах я не побував. Наскільки мені відомо, ти брав участь у кількох. Сказала Віга. Більше свідок, ніж учасник. Я хочу сказати, що ти маєш скинути з себе минуле, як горіхову шкаралупу. Віга так сильно затрусилася, що її руки затрепутіли, а волосся впала на обличчя. їй довелося випнути нижню губу, щоб здути його. А потім воно застрягло в роті, і їй довелося його виплюнути. «Я хочу сказати...» Вона підійшла до вершини підйому і зупинилася, тримаючи руки на стегнах. «До чого я вела?» «Віз у болоті. Пробурмотів брат Д'єс, зупинившись біля неї. «Посамісінькі осі!» Алекс наздогнала їх і подивилася вниз у долину. Внизу було село. Не надто велике поселення для дівчини, яку витягли зі священного міста, але там внизу мерехтіли вогні в прохолодних сутінках, і вона чула ледь вловиму музику. Від запаху їжі в роті у неї з'явилася болісна жага. «Поглянь на це!» Віга поплескала брата Діаса по плечу і ледь наштовхнула його через дивну огорожу в заборонене баронство Каліята. «Цивілізація! У нас є гроші, чи не так?» «Так є», – відповіла Алекс. Виродкам, яких убила Віга, напевно добре заплатили за полювання на неї, і тепер срібло було розкидане по всьому тілу Алекс в трьох різних сумочках, обох шкарпетках і згорнутому ганчірі під сорочкою. У неї була спокуса засунути дві маленькі золоті монети собі в дупу, звичка з її молодих років, коли Галя Гаманець роздягала дітей після того, як вони грабували. Але без оливкової олії це була не найприємніша процедура, тож вона натомість засунула їх у рукави. «Можливо, ми могли б знайти сіновал», – сказала сонечко, і її очі стали дуже великими. «Провести ніч, сховавшись від негоди». «Роздобудемо, блядь, якусь вечерю», – заспівала Віга, майже танцюючи джигу навшпиньки. «Я б з'їла відбивну з ягняти, а ти, брате, баранячо відбивну в підливі!» Завила вона до неба і облизала свої гострі зуби довгим язиком. «Срака Бальдра! Я могла б з'їсти дюжину такого лайна. Вона побігла вниз по схилу. Алекс занепокоєно подивилася на брата Діаса. ти туди може бути не найкращою ідеєю!» Він скривився, дивлячись в бік села, знову чухаючи свою неохайну бороду. «Можливо!» «Вести туди вігу, можливо, справді не найкраща ідея!» Можливо, і справді не найкраща. Він повернувся, щоб подивитися на неї, і безпорадно знизав плечима. «Але, свята Беатрікс, я б зараз таки з'їв баранячу відбивну!»